але він ще політком вдарився у політику. Виступав проти того, щоб поляки нам свою мову і віру нав'язували. Правильно виступав. Зате й у Березову картоську запротворили. Але така от оказія вийшла. Тільки випустили його поляки з того табору, і зразу ж совіти забрали. Поляки забороняли співати, що ще не вмерла України і сила, і воля. То Юстин тепер, ка, тільки в село вступив, заспівав на весь голос – Думав, каже, як вже Україна, то нарешті Мона. А не Мона. Зновика виходить, невгодний Юстин власці. Зновика чужий. Що ж то за доля наша така, Левку, Що ми всім невгодні, Що нас як траву при дорозі. Хто йде, той скубне, Хто хоче, той топче, Кому тільки в голову паморок який стукне, Той і по тюрмах наших людей садить. А Дем'яна і Савку взяли за те, що землі забагацько. А в одного вісім десятин, у другого десять. Усе життя люди поклали на те, щоб тої земельки прикупити, щоб заможнішими стати. І що тепер -ка? Землю відібрали, в колосб передали, а чоловіків усе одно посадили, хоч вони вже, виходить, рівними з усіма стали. І Міхала Вишнецького теж кудись повезли. І того панчука, учителя його дочки, разом з ним. Кажуть, цілий поїзд такими... А ліганськими, як вони, напакували і кудись потарагунили. А куди страшний секрет? Ніхто нічого добитися не може, нікому нічого не кажуть. Але ж то люди пропали. Левко аж здригнувся. А Вишнецького? А пані Ольга? А? А вони тобі треба забуть, у них своє життя, у нас своє. Мар'яні сільрада заборонила їм прислужувати. Сказано ж, усі повинні бути рівними. Не буде більш пана і драба. Але вона все одно ходить, прокрадається потай, бо шкода їй, бачите, пані з дочкою. А чого їх шкодувати? Хай свої білі ручки до роботи призвичаюють. Хай! Тепер, ка хто не робить, той і не їсть. Отакий закон. Правильний закон. Левко зірвався з лавки, взявся за клямку, щоб іти. Але з валькира випливла грабариха, пошнотіла, розрум'янина. В одній руці хлібина, в другій миска з нарізаним салом. Під пахвою пляшка затиснута. І завелася, мало що не заголосила на всю хату. «Ти що ж це, Левцю, і за стіл мене не сядеш? Грумічаєш мною, а що ж люди в селі скажуть, що зайшов сянький син до Катерини наїхати і зразу вийшов, навіть хліба після дороги на зуб не поклав? Не обгодуїв тобі, значить, батько жінкою, не то вибрав «А чим же, скажи я, тобі така невгодна мачуха? Чи коли слово, яке погане тобі сказала? Чи батько твій ненагодований, недоглянутий? Подивися на нього, бач, як похорошів!» Довелося покірно сідати за стіл. Але ні сало, ні квашені огірки, ні даруни, Ні навіть улюблена гомачка в горло не лізли. А грабариха тарабанила і тарабанила. «Ми ж теперка одна сем'я, треба пораїтися, як далі жити?» Що з вашим полем Черкаським робити? Була гадка синові мому Іванові віддати, хай обробляє. А нам з твоїм батьком і мого поля вистачить, а тепер ка, ти до нас перейдеш, чи когось уже на думці маєш, бо як же самому такому. Кинула жалісливий погляд на левкові руки. Чи будеш тіко столуватись у мене, то я не проти. Що зварити бульби на двох, що на трьох, невелика різниця? Подякував і заспокоїв. З полем ще до весни можна подумати. А раду він сам собі дасть. Та деймандрика навчив його не тільки костоправству, а й усьому тому, що людині для простого щоденного життя потрібне. І прати, і прасувати, і їсти готувати. І на травах він тепер знається на згірш їхньої сільської знахарки, баби Мокрини. Тож не пропаде. Ти диви, які чоловіки теперка. Грабариха здивовано округлила очі. Предсмокнула і полегшено зітхнула. Така відповідь її влаштовувала. І перед людьми несовісну, і самій неклопітну, і пасенком похвалитися можна. Вона ще зітхати не перестала, а Левко вже в дорозі до Вишнецьких. Що ближче до мосту, то гіркіший запах дратої ніздрі. Погода безвітряна, ніде гіллячка не ворухнеться. Тільки останнє листя рівно падає на землю, от дим і не розвіюється, тримається того місця, де недавно горіло. А горіло таки у Вишнецьких. Крізь щелину у брамі Левко побачив два вікна з розтрощеним склом і чорною кіптєвою навколо рам, і скручену покрівлю над вікнами. Мабуть, вогонь зупинили, не дали йому охопити весь будинок. Але що мали пережити ті, хто був у ньому? Левко довго й слухав у браму. По той бік загавкали двоє псів, але зразу ж їм мовкли. Ніби подали знак, що живі. Не хочуть, значить, вишнецькі гостей приймати. Не воліють, щоб бачили їх у горі та в поганому настрої. Але якби Вишенька знала, що це він, то хіба б не відгукнулася? А вже ж вона не знає про його повернення, а коли дізнається... Треба піти до тітки Мар'яни, вона і ключа від хвіртки має, і знає, що та як там, за брамою. Але до тітки він того вечора не дійшов. Дорогою до неї зустрів Арсена та Лірчика, з яким за однією партою у школі сиділи.